«Я знаю», – тихо промовила сусідка. Сівши поруч зі Сніжаною на диван, вона розповіла, як увечері по місцевому телеканалу, перервавши випуск новин, повідомили про втечу двох підлітків з інтернату. «Я коли побачила твою фотографію, очам не повірила», – продовжувала Марися. «Ти і раптом в інтернаті». Подумала б, що то хтось на тебе схожий, але ж бачила після школи, як ти виходив з дому. На тобі була така сама майка, як і не хлопчикові, чию світлину показали в новинах. Сумніви розвіялися, коли назвали твої прізвище та ім'я. Марися розповіла, як цілий вечір не знаходила собі місця, ламаючи голову над несподіваним повідомленням. Де ти, що з тобою? А головне, як я можу тобі бодай чимось допомогти? Коли мама послала мене до супермаркету по хліб, я побачила двох поліцейських, чоловіка та молоду жінку. Вони доповідали по рації, що прибули на місце і стежать за будинком. Звісно, я не могла ні зупинятися, щоб дослухати ні тим паче задавати якісь запитання. Сторінка 136. «Одне зрозуміло, ти маєш прийти додому і за їхнім задумом потрапити до рук чергових». Далі Мариса розповіла про свою відчайдушну, майже марну спробу відволікти поліціантів. То мало статися диво, щоб все склалося саме так, і щоб вони прийняли мене за твою супутницю, і щоб пост спостереження залишили відразу обоє чергових, і головне, щоб саме за час їхньої відсутності ви пробралися до квартири без перешкод. Діти полегшено зітхнули. Диво таки сталося. Власне, від самого початку цієї неймовірної пригоди їх супроводжували дива. Один за іншим збіг обставин на їхню користь. Насправді у житті нічого не буває випадкового, зауважила Сергійкова мама, що саме зайшла до кімнати і почула кінець розмови. Ні у нашому вимірі, ні в будь-якому іншому. Якщо ти маєш намір зробити щось добре... Хай навіть для цього доведеться порушити правила, але ні в якому разі не ціною чи його життя чи здоров'я. Все світ буде на твоєму боці, отож сам подбаєш, щоб все у тебе вийшло якнайкраще. Ми знаємо іще так мало про те, що нас оточує навіть у цьому рідному світі. Про інші виміри й мови нема, більшість людей категорично не вірять, або ж і зовсім не задумуються про складну світобудову, про існування паралельних світів поруч з нами. І поки невидимі, але дуже міцні грані між ними, цілісні, ці світи існують цілком незалежно один від іншого, не завдаючи клопоту іншим. Та якщо стається щось на зразок того, через що довелося пройти усім нам, тоді вже починаються справжні випробування. І від кожного кроку людей, які виявилися так чи інакше причетними до такої катавасії, залежить не просто безпека, майбутнє одного конкретного світу, а й усієї світобудови. Діти слухали немов заворожені». Марисі було особливо приємно, що і її віднесли до вузького кола людей, причетних до історії порятунку паралельного світу. Сторінка 137. Хоча їй і не довелося стати учасницею неймовірної міжсвітової подорожі, але свідомо опинившись у потрібному місці в потрібний час, вона внесла і свою вагому лепту в порятунок отісу, а може і рідного світовиміру. У передпокої знову почулися чиїсь чужі голоси. До вітальні заглянув спантиличений тато. Слідом за ним в дверях з'явився чоловік у формі поліцейського. «Сніжано, це по тебе!» Засмучено повідомив тато. «Ти не турбуйся! Те, про що ми вже домовилися, залишається в силі, і вже зранку я цим займуся!» Але тепер треба повернутися до інтернату, формально ти, що їхня. – Та я розумію, – бадьоро відповіла дівчинка. – І ще одну ніч в інтернаті я як-небудь переживу.